Він приїхав додому, подивився на картину з тотемом. Сокіл Сапсан уникав його погляду. Георгій знічено поплентався до спальні, постояв над акуратно застеленим ліжком, а потім відкрив дверцята у свою гардеробну. Аби трохи заспокоїтися, він вирішив навести порядок в одежній шафі. Точніше, порядок там завжди був. Однак, здається, настав час знову відсіяти частину одягу на гуманітарку. Георгій пишався своєю гардеробною. Вона була зроблена за його кресленнями. Він ненавидів набиті шматтям шафи або, як колись казали, шифонієри. З дитинства він пам'ятає дві шафи, одній, що належала мамі та йому. Було просторо і вільно. Мама купувала одяг за принципом, хай одна сукня зате класна. Батькова шафа тріщала від сорочок, кваток, капелюхів і різного непотребу. Мама час від часу наводила в ній порядок, складаючи речі купками, однак, Через якийсь час дверцята шафи знову починала розпирати від чоловічих лахів. Батько сердився, зв'язував ручки шафи дротиками, однак це не допомагало. Георгій успадкував від батька Манеру купувати багато одягу, а від мами ретельно складати його і дбайливо доглядати за ним. Його гардеробна мала безліч поличок і шухлядок, у тому числі потаємних. Уранці, після душу і кави, він заходив сюди і, починаючи свій гардеробний вояж, сліва направо по черзі вдягав на себе окремі атрибути джентльмена – з краю були розташовані маленькі шухлядки для нижньої білизни, потім йшло відділення для сорочок і вузенька секція для кроваток. Далі йшли костюми, окремо піджаки і штани. В його одежній шафі кожна деталь, кожен аксесуар аж до старого годинника мали своє місце. Була там секція, де Георгій складав речі, які вже не носить. З цієї секції вони йшли прямісенько до родичів, які завжди з нетерпінням очікували на гуманітарну допомогу. Він це робив регулярно, раз на півроку. Оновлював свій гардероб, віддаючи старі, а точніше не зовсім нові речі родичам. Ось і настав той час, коли він відчув чергову потребу в класифікації одягу. Георгій Продлубався у гардеробній цілу годину. Проте одна з найбільших улюблених справ цього разу не принесла кайфу. Муляв клубок неприємностей, який звалився на його голову. Аліса, комітет, невдалі справи на фірмі і ще щось. Що ж іще? Ага, Денис. Якийсь він дивний став. Де його розважливість і награна мудрість? Якийсь він став ручкий і непослідовний. Що з ним? А ще Георгій чомусь конче хотів зустрітися з цим малолітнім хлопчиськом біля хлібного рундучка. Дивлячись на свій розкішний гардероб з купою непотрібних речей, він з ніжністю згадував його акуратно зацеровану вовняну ковтину з охайно вручну оверлоченими дірачками для гудзиків і відпрасовані штаненята. Увечері йому передзвонив Денис і зразу ж Наступив на болюче місце. «Ну що, Джорже, прокатали тебе твої?» Засміявся. «Ти мені вибач, але хоч вони і патріоти, Однак придурки рідкісні, Не вміють цінувати свої кадри. Згадаєш мої слова, Ніколи в них нічого не вийде. Я тобі давно вже говорив, Іди до нас, не пожалієш. Хоч нас і критикують, Партія влади, партія влади, а ми потихеньку робимо свою справу. До речі, на благо України. Дениса просто заливало від нещирого красноморства. Здається, він був на підпитку. Що з ним діється? Денис на підпитку – це ж нонсенс. «Слухай», – обірвав його Георгій, «ти щось у своїх дружніх почуттях до мене надто активний став. Чого б то? Що ти хочеш від мене?» «Кажи прямо». «Та нічого я не хочу від тебе». «Я по-дружньому», – казав той, однак голос був нещирим. «Я ж бачу, ти один, як перс, б'єшся, як риба в лід, і принципи свої бережеш, як стара дівка свою цноту. Переходь до нас, ти ж нас знаєш, ми, як ті мусульмани, варто тобі промовити вірою в єдиного Аллаха, тобто пардон президента, і ти наш, і ми за тебе путь кому голову відкрутимо». «Я краще стану націонал-комуністом, без ентузіазму віджатувався Георгій. Ти націонал-комуніст з твоїми аристократичними генами? Не сміши людей, тоді анархістам. У нас в Україні анархізму немає, а якби й був, то ти з твоїм педантизмом не потягнеш. Ну, годі з мене, знаю, ти чогось хочеш від мене». Вирішуй, де будемо зустрічатися – в твоєму ресторані чи у мене вдома з Ромком? Звичайно, у тебе з Ромком. Ромко – власник ресторану «Вавилонська вежа». Приходив до Георгія готувати їжу зі своїми ножами і спеціями. Георгія це спочатку ображало. Він привіз був собі з-за далеких морів професійні ножі – якими можна було не те, що різати м'ясо, а й робити харакірі. Однак Ромко продовжував довіряти лише своїм знаряддям праці. Ромко стояв на кухні у білостіжних шортах, з холош яких виглядали чорні волохаті ноги в білому фартушку та своєму улюбленому білому кухарському ковпаку. Він м'яв м'ясо своїми товстими волохатими пальцями, потім підкидав його майже до стелі, майстерно ловлячи на ходу і плескаючи по ньому обома руками. Георгій з Денисом, як завжди, виконували рутинну роботу. Чистили овочі, кришили зелень, розмішували борошно у вершках для соусу тощо. Денис справді дивно поводився. Зазвичай він не мав вільної хвилини, а тут теревенив без кінця. як якби ти знав, як я тобі заздрю за твоє холостяцтво. З мене моє сімейне життя випиває останні соки. Чого я досяг би, якби не сімейний тягар? Якби це було правдою, то в парламенті було б набагато більше холостяків, окрім мене і Гнатенка, і Головатенка, подумав Георгій. Тим часом Денис продовжував. Олька, ти ж її знаєш, увесь свій комсомольський запал реалізує вдома. Сидить собі, на роботу не хоче, хоч би путнім чимось зайнялася. Так ні, навіть за собою не стежить. Соромно вийти з нею на люди. Уявляєш, кажу їй, причепурися, ідемо до французького посла. Французького. Знаєш, у чому вона прийшла? У червоному платі, білий горошок і крильцями». «Тільки комсомольського значка бракувало. Я мало не вмер сорому. Тікав від неї по всій резиденції, а вона за мною. І чого я бодур з нею одружився?» Георгій мовчки общипував листочки кінзи. Ромко не дозволяв різати цю травичку. Він прекрасно пам'ятав комсомолку Олю. Вона була дуже активна, особливо щодо осіб чоловічої статі. «Правильно, одного разу підмітила таміла. Її комсомольський запал мав не ідеологічну, а суто приватну мету. Вона хотіла якнайшвидше вийти заміж. І при чому мітила не на найгарніших хлопців. Навіть до Георгія раз напросилася в гості. Щоправда, Георгієва мама після тих відвідин делікатно похитала головою і сказала одну фразу, яку він запам'ятав на все життя. «Синку, треба одружуватися з рівнею». Звичайно, мама мала на увазі соціальне похудження і гене. Ми, звичайно, не ханенки і не скоропадські, попчала вона сина. Але гонор свій маємо.